«Ілько-гадючник», – усе ж запитала дівчина. «Хочу його побачити, побалакати. Сьогодні, кажуть, частіше можна здибати марсіянина, ніж приміром того ж карпатського мольфара, який розганяє барткою хмари і упокорює бурі». Дівчина нічого не відповіла. Вона дивилася на мене водночас зачудовано, підозріло і трохи з осудом. Глянь, мовляв, знайшовся іще один дивак, якому забаглося прилучитися до старих тайн Карпатських гір. Що поробиш? Я загорівся побачити і, можливо, написати про людину, про яку я вперше почув при ватрі обіч лісовоза. Поїздка в Карпати все відкладалася, поки одного дня я не покину усе лоском, і оце нині вранці, при добрій погоді, мені в селі пояснили, що старого Цюцяка треба шукати он там, на верхах. Він газдує у своїй граджі сам один, це зовсім близько, якихось три години ходу. Туди, правда, можна і автом заїхати, або фірою, а ще краще їхати ногами, кепкували з мене тудешні люди. «Майте баченість, пане товаришу, бо Цуцяк. Хлопці, з мухами Видите, не схотів з'їхати в село до сина До електрики, до склепу з хлібом Ха. В селі внизу, отже, йому Замало сонця, замало вітру, пахощів І замало гадюк Гадюк? Ну, це само собою Та насамперед мене вабила ця людина Своєю непересічністю В ній, я думаю, зберігся рудимент Прадавній первісної жили Щоб одне ціле в гармонію в'язала людину зі світом дерев і трав, звірів, птахів, аочи і плазунів. Після розмови з рудоволосою студенткою, ідучи дорогою вгору, я уявляв Ілька Цюцяка суворим відлюдькуватим дідуганом, якому миле людське товариство. Насправді ж, коли я вдарив у хвіртку клепалом, відчинив мені присадкуватий, волохатий, мов джміль, дідок, із довгим козацьким бусом на круглому приємному лиці. В киптарі, у довгій спущенні поверх штанів з грібній сороці, під чересом, він виглядав би на типового гуцула, якби не стоптані черевики на босу ногу і спортивні сині штани. «Прошу ласкаво до моєї гражди», – промовив він басовито, як і належить жмелеві, пильно до мене приглядаючись. «Я відкись вас знаю, десь я вас бачив», мізкував голос старий, поки я розглядався по гражді. Це була характерна гірська забудова, кладена на старий кшталт, вугли, замкнена стінами з усібіч, біч, з хатою на дві світлиці і малими віконцями. Дах щільно покритий просмоленими дошками, невелике дворище вистелене каменем плитняком. Позаду хати погойдувалися дві старезні смереки, які начебто були сторожами цюцякового осетку. «Ага, пригадую!» – старий далі пригладався до мене. «Це ви, певно, той, що книжку про Довбуша написали?» «Про нашого Довбуша та про галицьких князів. Я їх маю, ваші книжки!» «Оце тобі рудимент, гадючник!» «Як бачимо, ми давно знайомі», – сказав я втішно. «Що говорити, мені було приємно зустріти в горах, у глибинці свого читача. Цього літа я ночувався і про вас, про ваші чари, від одного начальника лісодільниці. А, від Тимка Тимчука», – засміявся старий. «Так, напудив я його трохи». Він споважнів і нахмурився. До мене під полудне підступила ціла зграя дівок, ніби біологи з Києва, студенти, ви їх здибали. Вони теж, мабуть, були не від того, щоб я налякав їх своєю худібкою, нетерплячі і невіруючі. Я їх відправив геть, тут не цирк кажу. Ні, я не прошуся, щоб мене лякали, я не за страхом приїхав, заспокоїв старого. Пробачте, ви сказали, лякати худібкою. «Якою?» – навмисне перепитав я. У Граджі повільно походжали двоє кіз. Біля повітки похрупував сіном коник-гуцулик. Пес чорний, кудлатий, ростом із стиля, що сидів обіч хвірки, висолопивши язика, міг будь-кого налякати. одначе він був худібкою мирною. На мене, приміром, зовсім не звертав уваги. «Я говорю про іншу худібку, ту, що плазує».